Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli sayyidina Muhammad, sallallahi alaihi. Buya, saya mau bertanya tentang dawu ulama man tasharra'a biqurid. Nah. Artinya begini, Buya. Orang bers melakukan syariat akan tetapi tidak menggunakan hakikat maka orang itu fasik dan kalau orang itu melakukan hakikat, tapi tidak menggunakan syariat maka orang itu dibilang kafir zindi yang saya mau tanyakan kefasikan dan kekafirzindikan ini Bu ya mohon penjelasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkataan ulama tentang bukan hadis nabi akan tapi maknanya benar ada perkataan yang masyur di kalangan para ulama ada orang itu sok menekuni hakikat dunia tasawuf tapi enggak belajar ilmu fikih tafsak man tasawuf walam lam yatafaqah tafsak wadia fikih zahirnya dahsyat faqedo uh, uh, fikihnya hebat Fikih, fikih, fikih, fikih. Tapi tidak pernah membersihkan fikih batinnya. Maka dia fasik, main agama. Jadi kalau co-co, cari pendapat ulama yang lainnya. Jadi kerjanya buka kitab itu bukan untuk patuh kepada Allah, hanya jadi pembenar untuk menuruti hawa nafsunya. Tafsak, fasik. Makanya orang belajar ilmu fikih kalau apalagi fikih perbandingan nanti, fikih empat madhab, itu adalah ilmu kibir. Ingat suatu ketika guru mulia. Kita punya guru seorang yang sangat soleh, profesor yang sangat soleh, mengingatkan bahasanya. Waktu kita mulai mukadimah belajar fikih perbandingan, beliau mengatakan, ini ilmu-ilmu sombong ya waladi. Ini ilmu sombong. Orang kalau belajar ilmu fikih perbandingan tidak dibangkringin dengan kata waktuan. Lihat, jadi orang seolah-olah paling binter, tak mau disalahin. Kalau disalahin sama orang cari pendapat lain. enggak pernah isap terima kasih nah selama belajar fikir semakin luas itu tidak mau disalahin Soalnya olah paling pintar, kalau disalahin mesti pendapat oh kan ada pendapat, ada pendapat oh, tinggal istighfar saja beres, ya apa yang mendapat Tafasak. ini orang pintar tapi tidak dibaringin dengan kata dua aduh kayak iblis itu, wah iblis itu pintar tapi tidak ada talado, ya itulah jadi iblis, makanya belajar ilmu, ada adab, ada akhlak, makanya khawatir kalau ilmu terakhir, ilmu fikir dan sebagainya, tidak dibaringi adab di dalam mengambilnya pun tidak benar. Karena menyampaikan tidak benar, makanya kami himbo kalau ada diskusi urusan agama anda tawaduk seperti Imam Syafi'i radhiyallahu taalaanhu. Jika aku berdiskusi dengan seseorang maka aku berharap kebenaran ada di lidah lawanku. Takut sombong dengan ilmunya. Sekarang ada diskusi tentang weekend atau apa namanya itu. Wah buat apa? So Allah kayak mujizat. Allah kan yang lainnya. Apa itu semuanya? Kayak lebih dari Imam Syafi'i radhiyallahu taalaanhu. Naudzubillah. Ilmu tidak akan masuk di hati ilmu mudhghair na fikih zahir itu harus ada fikih batin itulah yang dihadirkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala di saat orang tenggelam harus hanya dalam arus fikih zahir sehingga akhlak mulai berubah Imam Al Ghazali rahimahullah merasa untuk mengumpulkan dalam sebuah buku antara fikih zahir dibarengin dengan fikih batin yaitu kitab Ihya Ulumuddin fikih lahir fikih batin Ah, kalau orang tafaqquh wala mutasawwif mempelajari fikih zahir tapi tidak dibaringi dengan fikih batin, syariat hebat tapi tidak mencoba untuk sampai kepada hakikat menghayati dengan hatinya maka kitailah dia akan menjadi seorang fasik. Begitu juga orang yang yang tasawuf mempelajari ilmu batin kok. Ilmu hakikat kok tapi tidak mau dengan syariat. Tazaddak kafir batinnya. Zinnik Suruh solat, ingin tengin solat, ingin tengin ini. sudah sampai kepada Allah Subhanahu Wataala. Ada pun istilah-istilah selama ini kita sebut istilah hakikat, rekod syariat itu. Itu boleh disebut para ulama bukan untuk dipisah. Maka boleh memisahkan pasti dia orang sakit, gila dia. Berbuat baik itu adalah, ada lahir, ada batinnya, jasad, ada rohnya, ada amal zahir, ada makna mat, batinnya. Batinnya adalah ikhlas Orang hanya urusi hakikat saya sudah sampai hakikat tidak pakai syariat sakit inti tidak akan sah tidak ada hakikat kecuali ada syariat ada hakikat harus melalui syariat ikuti syariat yang benar baru kau sampai hakikat ini ada orang baru nu. saya sudah sampai hakikat suruh sholat gimana? Oh, itu bagi memutadiin pemula saya kan sudah sampai kepada Allah saya sudah dengan Allah setiap saat hmm. oh, oh, oh. Ini patah sufi, patah palsu itu. Sufi-sufi gadungan itu yang merusak ahli tasawuf itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumber hakikat. Bagaimana solatnya beliau. Beliau tidak pernah meninggalkan solat wajib. Akhlak beliau sangat bagus dengan orang luar biasa. Kalau solat sampai kakinya bengkak itu bekas solatnya tawar ramadhan dah. ini orang aku mengikut Nabi sudah itu aku wali, aku setiap malam ketemu Rasulullah, aku sampai hakikat tidak pernah syariat mau mana nanti naik perahu di daratan itu ingin sampai kepada Allah, tapi tidak pakai kendaraannya syariat ini kendaraannya sukunya, ruhnya jadi ada syariat, tariqah hakikat satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. jadi cuman dalam dunia tasawuf itu dibahas itu bukan untuk dipisahkan syariatnya adalah kalian harus belajar fikih yang benar, ilmu wutu dan sebagainya, kemudian setelah itu tariqah itu mujahadah kita harus tahu hakikat puasa itu menjauhkan diri dari hawa nafsu, tidak nuruti hawa nafsu, memilah dari yang halal. Wong roti rotimu di kol kas di sendiri yang punya juga kamu, kamu dah boleh makan. Latihan itu, macam ada. Nanti di, di luar puasa pun demikian. Jika bukan hartamu, jangan kau ambil. Hakli hakikat pakai duitnya orang bleb bleb bleb. Makanya pak sop tafsir so, ta, so, palsu itu, itu, itu, itu yang merusak tasawuf so, sufi itu hakikat-hakikat tapi tidak benar dengan syariatnya. syariat harus harus orang menggangi syariat kafir kalau tidak punya syariat tidak dianggap orang yang bersyariat kafir tidak usah mengaku Allah tidak ada ada orang yang mengaku bahwa kisah-kisah ahli hakikat yang akhirnya adalah kafir contohnya apa? halaj di Indonesia, Syekh Siti Jenar dan sebagainya halaj tahu tidak ceritanya halat, halat itu dipenggal oleh orang-orang ulama pada saat itu, waktu mengatakan, jadi dia adalah sampai kepada hakikat, tapi syariatnya enggak benar, lahirnya salah, secara lahir dia melanggar syariat, mengatakan dijubahku hanya Tuhan Allah, berarti seolah-olah mengatakan dirinya Allah, bagaimana dicalahkan oleh pendang syariat, oleh para ulama disalahkan dipenggal lehernya, seharian harus tegak, biarpun ternyata katanya itu darahnya mengalir mengucapkan la ilallah baru setelah itu dibangun khusnudan berarti mungkin halaj waktu itu tenggelam dalam cinta kepada Allah sampai enggak sadar, dia waktu mengucapkan kayak gitu mungkin enggak sadar jadi bukan karena mengatakan dirinya Tuhan, bukan namanya Fana dalam mengirimduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi mungkin ada orang di secara akhir melakukan kemaksiatan kayak halaj, tapi waliullah ada, tapi siapa ini? ya halaj kalau orang zaman sekarang ngaku melanggar syariat kemudian dia ngaku wali, oh bisa kita katakan wali tapi penggal dulu lehernya dia. Penggal lehernya kalau nanti ursy la ilaha illallah kuburnya begitu. Nah aja akhir zaman tentang Bapaknya si wali besar, anaknya malas gak pernah ngaji ini. Rang-reng sana sini, mondok sana sini. Bapaknya meninggal sudah, apa enggak jubah begini langsung. Oh, Allah sampai sampai hakikat. Suruh sholat, oh saya sudah hakikat. Mana dia malas. Penggal lehernya baru nanti disebut wali. Kita jangan main-main urusan demikian ini. Sufi adalah kebenaran. Sufi adalah hak. Tasawuf adalah ilmu membersihkan hati sampai kepada Allah. Tapi sering dirusak oleh pelaku-pelaku tasawuf yang gadungan yang palsu itu, pemalas-pemalas itu. Tidak pernah belajar agama. Dia sebenarnya karena tidak mampu belajar agama. Akhirnya karena tidak mampu belajar agama, merpes. Tidak urusan PK. Saya hafal kata. Tiap malam dikir. Sholat, enggak solat ini semuanya urusan dengan manusia enggak benar Lakukan yang harap tidak jadi kalau mendengar pembicaraan tentang hakikat torekot at seriat dan hakikat itu satu kesatuan yang enggak bisa dibisah kalau gambaran sederhananya begini kalau anda solat maka anda harus ada solat rukun-rukunnya harus ada biarpun khusuknya kayak apapun dirimu tapi misal khusuk masyaallah sholat dari awal akhir tidak pernah luput yang namanya apa bacaannya itu sadar Alhamdulillah sadar sanjungan kepada Allah alhamdulillahirabbil alamin masyaallah sujud rukuk bisa nangis tapi enggak pakai wudu ente ini sakit enggak pakai gak pakai syariat ini enggak sah mau khusuk-khusuk apa enggak sah harus syariat hati-hati dengan tasawuf-tasawuf palsu itu itu merusak tasawuf sufi adalah hak tapi banyak dirusak oleh tasawuf. Makanya orang di luar di luar ahli sunnah wal jamaah syariah ini mencaci bagi kita tasawuf. Karena ada tasawuf gadungan itu yang merusak tasawuf itu. Guru-guru tarekat palsu yang Dr. Muhammad Said Termatud Al Buti pernah bercerita tentang masalah tarekat, masyaihah tentang guru mursyid itu sangat penting adanya untuk memudahkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mengatakan saat itu akan tapi alangkah banyaknya guru-guru mursyid palsu yang sesungguhnya mereka adalah qutut tareeq pembekal maunya orang kepada Allah dipotonglah dia. Kata beliau adalah zaman sekarang ini banyak seorang guru mursyid jadi murid saja tidak pantas. Apalagi jadi guru mursyid sementara syaratnya seorang mursyid adalah seperti di dalam Syekh Sulaiman Al-Qurdi dalam pungkasan kitab dan Wirul Qulub misalnya adalah seorang sufi besar beliau hakikat sampai kepada ilmu hakikat beliau menjelaskan syarat mursyid ayakuna aliman bifurui syariati syaratnya guru Torekoh itu mursyid harus alim urusan syariat wahada al-ustad al-bahlul jadi guru Torekoh proses. Lah ini ada. Kata Dr. Muhammad Saidur Matun Al-Buthi fi ar-rasalib furukus syariat. Murtid hukum-hukum halal haram. Kenapa? Dia akan membawa umat akan membimbing. Lah orang buta tidak akan bisa membimbing. Orang yang tidak tahu jalan tidak akan bisa membimbing. Yang tahu dia tidak tahu halal haram bagaimana membawa orang kepada kebenaran? Maka hati-hati. Tersebut adalah hak dan kami selalu serukan kepada siapapun harus waswada dengan penjahat-penjahat tasawuf itu. Itu adalah pak, itu adalah orang merusak agama pakai baju kita. Tasawuf adalah dari masa ke masa hebat. Imam Ghazali sendiri adalah seorang sufi besar. Agungkan tasawuf. Dan istilah tasawuf pun tetap kami pertahankan. Kami tidak ingin merubah istilah tasawuf dengan istilah yang lainnya, apakah tazkiyatun nufus, tathhirul qulub tidak? Kami ingin tetap mempertahankan istilah tasawuf. Saya ingin menjadi seorang sufi. Kenapa di sana ada orang memerangi tasawuf? Sebab istilah tasawuf sudah mengakar dari masa ke masa. Ada istilah itu memang tidak pernah diucapkan Nabi. Banyak istilah yang dipakai hari ini tidak diucapkan oleh Nabi. Istilah ilmu usul sulfiqih, ilmu fiqih, ilmu aqidah, Tidak pernah Nabi menyebutkan itu. Ilmu sohqab, ilmu nahu tidak ada. Nabi baru ada ilmu nahu tidak ada. Dan penting masalah istilah yang penting isinya. Ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati sehingga sebagian orang ingin merubah dengan istilah Tadhirul Qulub boleh merubah dengan istilah Tadhirul Qulub tapi istilah tasawuf jangan ditinggalkan kenapa? dari masa ke masa sudah biasa orang dengan istilah tasawuf, sufi. tinggal kalau ada penjahat-penjahat tasawuf, ya begini loh dijelaskan ada penjahat tasawuf. Guru Morsid itu diambil itu kemursitan itu diambil dengan cara yang luar biasa bukan sekedar bapaknya mati langsung anaknya nengkring jadi Guru Morsid tidak begitu tidak begitu kalau Guru Morsid palsu ya bisa begitu kalau senang jadi guru murid iyalah senang senang jadi guru murid itu banyak muridnya nanti datang bawa beras bawa pisang wah oh, ini merusak kita menemukan bahasanya ada beberapa kata yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala secara syariat bagaimana dikatakan sebagai guru murid hati-hati semoga Allah menjaga kita semuanya